Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soalan pada kalimah yang digariskan A'udzubillahiminasyaitonrojim La yastahyi Ay yagriba Mathalan Ay yastahyi Ay Bertemu huruf Mad Dengan Hamzah dalam dua kalimah Mad jaiz Memfasil Dibaca empat atau lima rakat لا يستحييا 4 atau lima harakat mad jaiz munfasil bertemu ma asli ya tu dengan hamzah dalam dua kalimah. Kemudian ayadribu nun mati bertemu dengan ya idgham bighunnah naqis dengung dua harakat tapi kurang sempurna. Yaqriba mathalan ayadriba mathalan Isti'ilak pada radhat tapi tiada kalqalah. Saya rasa saya dah menjawab soalan. Mudah-mudahan menjawab soalan. Dan sampai seperti yang dihajatkan. Wallahu'alam.